Задивилася у чорно-шоколадні очі чоловіка Софія. «Я хочу, щоб він був таким, як ти!» «Вигадаєш таке? Що в мені доброго?» Боронився, не приховуючи задоволення, Максим. «Все добре. Ти сам добрий, Максимку». Софії чомусь сльози навернулися на очі. Її розчулював кожен вчинок чоловіка. Те, як він вранці приносить їй у ліжко сніданок, першу порцію їжі вагітна повинна приймати лежачи, не підводячи з ліжка. Як вихоплює у неї з рук усе, важче за ложку. Тобі не можна піднімати тягарів. Як пильнував кожного її кроку, щоб не спіткнулася, щоб не стомилася, щоб не змерзла. Такий тепличний режим не міг тривати довго. Починався навчальний рік. Максим поки що не влаштувався на роботу. Спочатку зроблю ремонт у квартирі. «Приведу все до ладу». Кожного дня, провівши Софію на роботу, він вирушав до гуртожитку приводити до порядку майбутнє родинне гніздо. Усі спроби господині втрутитися в процес делікатно, але рішуче придушувалися в самому зародку. Там вапно, пилюка, сміття, тобі не можна цим дихати. Там шпалери, клей, я сам, у тебе запаморочиться голова. Там фарба, тобі пошкодить. Отож, упорядкування нової квартири відбувалося без неї. Справ і без того вистачало». І вдома, і на роботі. Перше вересня цього року принесло трішки суму. Не буде Галочки, Мирона, Оксани, Руслани, Ореста, нерозлучних Андрія та Вовочки. Орест вступив до інституту, вчитиметься у Києві. Мирон, Андрій та Вовочка у війську. Саме тепер, коли вона так зле себе почуває, коли їй так потрібна підтримка та допомога, на черзі найгірша група усіх часів та народів – знаменитий спецкурс. Та, де класний керівник Ліза Семенівна, де навчався лихозвісний Коцький і ще з десяток йому подібних яка не добра сила, об'єднала їх в одну групу. Сталося, як у тій приказці, яка мама, такі діти. Вельмешановна Ліза Семенівна, інтуїтивно відчуваючи рідну душу, призначила старостою сина-інструктора одного із сусідніх райкомів з гордим іменем Володимир. Синок не міг називатися інакше, оскільки його татка, компартійні дідусь і бабуся, зазирнувши у світле майбутнє і плануючи ім'я майбутнього онука, нарекли Ілею. Ще до появи на світ онук був приречений справдити одвічну родинну мрію. Сім'я марила тим, аби породити повного тезку великого вождя Володимира Ілліча. Прізвище вони носили таке, що спершу на броньовик, потім у Смольний і в мавзолей. Тюленіни. Тобто майже Ленін, тільки із дещо зневажливим додатком «тю». Отож, заправляв спецпідрозділом майже Ленин. Теска в одночас вождя